Стівен Кінг, Овен Кінг, сплячі красуні. Розділ 15. 3. Френк і Зелейн затрималися у дверях кімнати Нани. Вже було по дев'ятій. Вони поклали дочку на ліжко. Ковдру залишили лежати осторонь. На стіні висів плакат із маршовим духовим оркестром парадній формі і коркова дошка, на яку Нана приколювала свої найкращі рисунки персонажів манга. Вітряний оркестрик із кольорових рурок і скляних намистин звисав зі стелі. Елейн вимагала акуратності, тому на підлозі не було одягу чи іграшок. Штори були щільно закриті. Обросла голова Нани була як бульбашка, ідентичними були і її руки, тільки меншими, наче рукавички зовсім без пальців. Хоча вони нічого одне одному не сказали, простоявши там мовчки понад хвилину, Френк усвідомив, що їм обом лячно вимикати світло. Повернемось трохи перегодом. Подивимося, як вона. Френк прошепотів ці слова Ілейн за звичкою, як він робив це в багатьох випадках, коли їм страх як не хотілося розбудити Нано, а не навпаки, як тепер. Ілейн кивнула. Вони як один відступили з відчинених дверей кімнати дочки і пішли униз, до кухні. Ілейн сиділа за столом, а Френк робив каву, наповнював водою кавник, просіював кавову пудру. Це було те, що він робив тут уже тисячі разів, хоча ніколи у такій пізній годині. Нормальність цих дій умиротворяла його. Її думки сунули у тій самій колії. «Це як у колишні часи, хіба не так? Хвора дитина на горі, ми тут унизу, загадуємося питанням, чи правильно все робимо?» Френк натиснув кнопку кавоварки. Лейн поклала голову на стіл, обхопивши її руками. «Краще б тобі не заснути», – ласкаво промовив Френк і сів на стілець навпроти неї. Вона кивнула і сіла прямо. Кучерик волосся прилип Ілейн до лоба. На обличчі в неї був жалібний вираз. Що це таке зараз робиться, хто знає? Людина, яка щойно пережила удар по черепу. Френк не думав, ніби він має кращий вигляд. «Між іншим, я знаю, про що ти думаєш», – сказав Френк. «Я пам'ятаю». Ми ще страшенно дивувалися, як нам вдалося переконати себе, що ми здатні випастувати нову людську особистість. Це привело усмішку на обличчя Лейн. Хай би що між ними тепер не відбувалося, вони разом підняли немовля, чимале досягнення. Почала пікати кавомашина. На якусь мить здалося, що зараз все мирно, але до свідомості Френка раптом долинув шум з надвору. Там хтось кричав. Скиглили поліцейські сирени, вила сигналізація чиєїсь машини. Він інстинктивно нашорошив вухо до сходів у бік Нане. Нічого не почув, звісно. Вона ж більше не мале дитинча, зараз не ті старі часи, зараз таке, чого ніколи не було раніше. Те, як спить Нана зараз, неможливо собі уявити, який галас міг би її розбудити, змусив би розплющити очі під шаром того білого матеріалу. І Лейн теж подібним чином прислухалася у бік сходів. «Що воно таке, Френко?» «Я не знаю». Відвів він очі від її погляду. Не варто було нам їхати з лікарні. Натякаючи, що це Ілейн змусила їх поїхати, сам не дуже в це вірячи, але маючи потребу поділитися провиною, скинути на неї трохи того бруду, який він відчував на собі. Розуміння цього, достеменне розуміння того, що він зараз робить, змусило його зненавидіти себе. Але зупинитися він не міг. Треба було нам залишитися. Нані потрібен був лікар. «Усім там, Френку. Скоро й мені буде потрібен лікар». Вона налила чашку кави. Роки минули, поки вона додавала собі молоко та іквел. Він думав, що цю частину дискусії вже завершено, та потім вона сказала, «Ти мусив би бути вдячним за те, що я змусила нас звідти поїхати». «Що?» «Це врятувало тебе від чогось, що ти, напевне, бутнув, якби ми цього не зробили». Про що ти таке говориш? Але ж, звісно, він усе розумів. Кожне подружжя має власну мову, свої кодові слова, ґрунтовані на спільному досвіді. Зараз вона промовила два з таких. Фріц Мешаум. Із кожним обертом її ложечка дзв'якала об кераміку чашки. Клац, клац, клац. Наче набірний диск кодового замка якогось сейфа. Чотири. Фріц Мешаум. Лихої пам'яті ім'я. Те ім'я, яке Френк бажав би забути, та хіба йому дозволить Елейн? Ні. Кричати того разу на вчительку Нане було поганою справою. Знаменитий удар кулаком в стіну ще гіршою, але той інцидент з Фріцем Мешаумом був найгіршим з усього. Фріц Мешаум слугував тим мертвим пацюком, яким вона махала перед його обличчям щоразу, коли почувалася загнаною в кут, як от зараз. Якби ж то їй зрозуміти, що вони в цьому глухому куті зараз разом, на одному боці, на боці Нане. Але ж ні. Натомість їй заманулося згадати Фріцами Шаума. Заманулося помахати тим мертвим пацюком. Френк полював на лисицю, що не дивина у лісистому триокружді. Хтось бачив одну, яка бігала у полях південніше 17-го шосе, неподалік тієї жіночої тюрми. З висолоплиним язиком. А отже, людина, що позвонила, подумала, може тварини сказ? Френк мав власні сумніви, але до заяв про сказ він ставився серйозно. Будь-який потяжчий урядник з контролю тварин сприймав таке серйозно. Він виїхав до тієї напіврозваленої стодоли, де бачили тварину, і півгодини нишпорив там серед всякої негоді. Не знайшов нічого, крім геть проїжджавілого скелету Катласа 1982 року із пов'язаними на його антені з трусиками. Повертаючись назад до узбіччя, де він залишив свій пікап, Френк пішов напрямки повз чиєсь огороджене обійстя. Огорожа складалася з різного мотлуху – трухлявих штахетин, колісних ковпаків, листів рифленого металу. У ній було стільки прогалин, що вона радше привертала увагу, аніж відтручувала зайд. Крізь одну з таких проїм Френку гледів облуплений будинок і захаращене подвір'я поза ним. На обстріпаній мотузці з дуба звисав автомобільний скат. Над кубкою заваленого до підніжжя дерева рваного чорного лахміття кружляли комахи. Повний залізного брухту молочний ящик стояв на чатах біля сходів ганку. Напевне, порожню мастильницю було вежурно накинуто, на кшталт капелюха спочивати поверх Бугенвілії, яка й сама безладно розрослася, майже задрапувавши собою ганок осколки розбитого на другому поверсі скла розсипалися по голому рубероїдному піддашку, а на заїзді стояв новенький, синій, як тихий океан, весь наваксований пікап Тойота. До його задніх коліс було розкидано з десяток використаних рушничних гільз, колись яскраво-червоних, а тепер вицвілих до блідорожевого кольору так, наче вони пролежали там доволі довгий час. Це була така досконала картина у ґрунтовному кантрі-стилі – Обійсьця руйновище і сяючий трак, що Френк ледь не розреготався вголос. Він вирушив далі, сам до себе усміхаючись, мозку знадобилося кілька секунд, щоб вирахувати дещо ненатуральне, те чорне лахміття ворушилося, воно совалося. Френк повернувся назад до прогалини у цій безладній огорожі, придивився до того лахміття, воно дихало, і все сталося так, як воно далебі, ставалося завжди, наче в сновидінні. Він не прослизав по підогорожою, не проходив по двір'ям, Френка немов телепортувало на ту відстань, що пролягала між ним і тим чорним оберемком під деревом. То був собака, хоча Френк не хотів гадувати, якої саме породи. Щось середнього розміру, може вівчур, може молодий лабрадор, може просто сільський дворняга. Чорне хутро було клочистим, погризеним блохами. Там, де хутро вилізло, виднілися голі латки покритою коростою шкіри. Єдине видиме око тварини було маленьким білим озерцем, утопленим у щось, що заледве нагадувало формою голову. Чотири кінцівки пса криваво стирчали в різні боки, всі явно зламані. Гротескно, оскільки хіба ж він міг, бодай, якось втекти, на шию йому було накинуто петлю з прив'язаного до дерева ланцюга. З кожним подихом здіймався і опускався його бік. «Ти вдерся на приватну територію!» – гукнув голос з позаду нього. Хлопе, я тримаю тебе на мусці!» Френк підняв руки вгору, розвернувся і побачив Фріца шаума. Дрібного, схожого на гнома чоловічка з кудлатою, рудою, мугиряцькою бородою. Він був у джинсах і в виленілій майці. «Френку?» – здивувався Фріц. Вони знали один одного, хоча й не дуже добре, по рипливому колесу. Френк згадав, що Фріц – механік. І ще люди казали, що якщо комусь потрібна зброя, то в нього можна купити. Правда це чи ні, Френк сказати не міг, але вони перетнулися кілька місяців тому, сидячи за Шинквасом, дивлячись разом по телевізору футбольний матч між студентськими командами. Фріц, цей монстр, мучитель собак, висловив своє захоплення опціонною грою. Він не вважав, що вгорян вистачить духу успішно витримати її бодай якийсь довший час. Френк радо погодився, він не вельми знався на цьому виді спорту. А вже під кінець матчу, коли Мешаум уже був переповнений пивом, він покинув торочити за опціони і спробував перетягнути Френка на тему євреїв і федерального уряду. «Оті горбоносі тримають усе в себе в кишені, ти це розумієш?» – нахилився до нього Фріц. «Кажу так, бо мої предки приїхали з Німеччини, тому я знаю». Це стало сигналом для Френка відкланятися. Тепер Фріц опустив націлену було рушницю. Що ти тут робиш? Приїхав купити якусь стрілялку? Я тобі можу продати гарну річ, довго або коротко. Аго, а пива хо? Хоч Френк не промовив нічого, мабуть, певне послання було передано мовою його тіла, бо Фріц розчарованим тоном додав: "Тебе хвилює цей собака? Він того не варт. Скурви синку Симона Небожа. Твого кого?" «Не б Племінника!» Фріц похитав головою. Дектри старі слова такі чіпки, ти б здивувався, як...» І це було останнім, на що спромігся Мешаум. Коли Френк закінчив, приклад рушниці, яку він забрав у мудака і переважно використав у цій роботі, був потрощений і заляпаний кров'ю. Сам Чолов'яга лежав, розпластавшись на землі, і тримався руками за промежину, кудись де більшого, і молотив тим прикладом Френк. Очі його ховалися під опухами, і ще він спльовував кров з кожним тремтливим видихом, який видобував з-під своїх ребер, котрі Френк йому чи то позабивав, чи поламав. Можливість того, що Фріц зразу ж помре після такої прочуханки, здавалося цілком імовірною. Утім, мабуть, він не потовк мешаума аж так сильно, як тоді думав. Так Френк запевняв себе, водночас ще чимало тижнів проглядаючи секцію некрологів, але ніхто не приїхав його заарештовувати. Проте на Френкові не було вини. То був маленький собака, а маленькі собаки не можуть самі відбитися. Жодного вибачення такому нема, однак катувати тварину не важить, який поганий характер у неї б не був. Деякі собаки спроможні вбити людину, але жоден собака не здатен зробити людині те, що Фріц Мешаум наробив тому прив'язаному ланцюгом до дерева нещасному створінню. Що може собака зрозуміти про те задоволення, яке отримують люди від жорстокості? Нічого і ніколи не зможе. Натомість Френк розумів і почувався спокійним у душі щодо того, що він зробив з Фріцем Мешаумом. А щодо дружини Мешаума, та звідки ж Френк міг знати, що в того взагалі була дружина? Хоча потім дізнався. До цього долучилась і Лейн.